Telefonaren beste puntan iritsagiko medikoa da, maitena Xobigarra tegunon. Bai, igunon. Bueno, zurekin ikusi na egin noan, eh, bat eh, protokolo bat edo pazienteen dako eh molde bat eh, ara finkatzeko eh, plazaratu duzu eh, dokumentu bat ta zurekin egin uran urtas pizka bat mintzatu. Corona virusaren sintoma batzu edo agertzen balin badira, zer zer egin behar da? Bai, ordean, mintzatuko honiz bereziki iisarri eta baigorriko uh -huh. medikian izenian. Baina beste herrietan ere berkisan antolatzen nahi dira. Ordean, galdeiten dautziego eh, medikoen kabinetreat eziteztengin gehiago. Ah, Alaz, um, COVID-19 sintomak balin baditu zie, deitu zien usaiako medikia, proposatzia izanen zauzie... Edo telekonsulta bat, videokonsulta bat, jortako, uh, biztendena, berda, ordena gailu, internet, kamera, edo uh, smartphone uh, klasako telefona. Uh, ez bazizte ekipatiak ez hangura, ez importait bate, inendu konsulta telefona. Mm -hmm. Eta Olibiraz. hatik, baxatu hatik, hatxantiak bali bazizte babatian edo trenpotxertzen, Bistean dena, hamosta hain behar da, hain beste aipatia den bezala. Hora, hori da. Hama bosta, atxantiak edo edo ari girelarik, eta uh, beste kasuetan, zoin kasutan beraz medikoa deitu behar da, zoin sintoma agertzen delaik? Hor dian, uh, sukaha, uh, mahanta, burukomina, uh, gordurak, uh, usaina edo guztiare, Galtzen dela, erakutsia dute, eritasun horrekin ez dula, da eta hatxantze bat. Mm -hmm. Hori beraz, koronavirusari lotu sintomak. Hala ere beste, beste gauza bat zuen zat medikuaren ganat jona iba du edo medikuarekin mintzatu hasteko. Egan ez da mediku zentruetarat urbil du behar, horre, deitzen duzuen nola, nola kudeatzen ditu zuen hori, koronavirusak ez diren beste pazienteak? Berdin behdin behdina, mm -hmm. edo telekonsultaz, kameraikin, edo telefonaz. Ezin bestian galdeinen dauzigu guk jintzitezten, uh, kabineteat, eta espazizte egitzena bisitabat uh, inainen zauzien zin bestian, zinez. Koronavirusaren uh -huh. eh, tratatzeko, zentro eh, berezi batzu, ba dira, eh, anemenka, barnekaldean ere, horiek, eh, zer dira nola ibiltzen dira, aipatzen diren eh, postu aitzinatuak, ez dakitxusen nola jamek den, edo postu berezi horiak? Eh? Bai, eskolegi barnekaldean eh, COVID zentro aitzinatuak izanen dira, ez eh, joan jarrat zien baitaik, etziz esartzen halko berdin. Mm -hmm. uh, jakin berda ere ez testaik izanen uh, leku horietan. Ez balio jo eitia uh, zien burien testatzeko. Uh, Bakarrik medikiek edo hamabost zentroak uh, edo ospitaleek dituzte zentro horietat uh, jortzen halko jendiak. Zentro mm -hmm. horiek, uh, nunko gatoak dira? Uh, Zubirisa jintzira? Zure uh, sektorearen dako? Uh, Baina izain daba igurin... Uh, bestia Garazina, donia nena, uh, donia ne dona paleuna, kanbona, maulena. Ara, magnekaldiana horiek zein dira? Ma mm hori -hmm. zeikna igitsas uh, medikoarekin mintzatu eta harra bideratzen da. Da. Eh, egoera horoko aipatzeko, eh, bukatzeko, eh, Euskalegi baxenek aldean edo berezikiago basena baxen, zehtan da egoera kasu batzuk eh, agertzu dira, oino kontrolatzen alden egoera batean gira, no, nola gira? Kasuak ari dira agertzen, agian-agian eh, kontrolatzeko manera bada, denek elgarrekin kasu maiten badu, Uh, Gua egira antolatzen, uh, pixka, tajapatana. Jara. Uh, uh -huh. Tajapatana, materialen aldetik, uh, nolazizte? Be beha jabaduzi uh, mementona... ba, jaba uh, jaba uh, uh, edo, mementona? Beha jabadugu, beha jabadugu. Beaz, zomaitzeko alimatuzte eskulariak, edo plastikazko taulie horietaik, edo charlot buru gainen emaiten dien delakoak, Uh, jarginez azke, gotik. Eh? Hmm. Zomaitzeu bali bat bai. Hala. Eta horiek bali bat dituzte, zuekin uh, sartzeko, nola? Mediku zentroetarat deitu, probosatzeko? Ba, ba, zuzenian, ba, ba, bai mm -hmm. gorirat, izahirat, bai. Hala, ederki, ba, konsinia horiek pasaturik, emezu pasaturik, eta horretara ziko dugu, beraz, mediku zentroetarat ez zien baitaik joan deitu lehenik. Maite nahi sobi gara tiri xerriko medikoa, amileskeak, gure galdeak erantzunik goizuntan. Bestatibat bat. Hai, deur zetaz,